De-așa vrem se cronicari cronicarii și Vea Veacul nostru, ni-l umplură saltimbance și rozi, În izvadele bătrâne pe roi mai pot să caut. Au cu lira visătoare, ori cu sunete de flaut. Pot să în patrioții ce-au venit de-atunci încolo? Înaintea acestora, tu ascunde-te, Apollo. O, eroi care în trecutul de măriri vă adumbriseți, Ați ajuns acum de modă de vă scot din letopiseți, Și cu voi, drapându-și nula, vă citează toți nerozii, Mestecând veacul de aur în noroiul greu al prozii. Rămâneți! În umbră, Sfântă, Basarab și voi, mușatin, deschelecător de țară, dădător de legi și datin, Ce cu pluguș și cu spada, ați întins moșia voastră, de la munte până la mare și la dunărea albastră. Au prezentul nunii Mare? Nu sunt de ce o să cer? Nu se să aflu între ei noștri vreun falnic joaer? Au la Sibaris, nu suntem lângă capiștea spoelii, Nu se nasc glorii pe stradă și la ușa cafenelii, N-avem oameni ce se luptă cu retoricile suliți În aplauzele grele a canaliei de uliți, Panglicari în ale țării care joacă ca pe funii, Măști cu toate de renume din comedia minciunii. Au de patrie virtute, nu vorbește liberalul de ai crede că viața-i e curată ca cristalul, nici visez că înainte stă un stâlp de cafenele, ce își râde de a te vorbe te vorbi în pe ele, vezi scolo pe uriciunea, fără suflet, fără cuget, cu privirea împăroșată și la fălci un și bucet, negru, cocoșat și lacom, un izvor de și la tovară și să-i spune veninoasele nimicuri. Poți pe buze virtute, iar în ei! Monei de calpă, tintezenții de mizerii de la crește până în talpă și deasupra tuturora o astea să-și o recunoască, își aruncă pocitura, bulbucații, ochi de broască, dintre aceștia țara noastră își alege astăzi soli, oameni primiști ca să șează în zidirea sfinte golin, că mergi cu mânești, pe capete, scofii, ne fac legi și ne pun biruri, ne vorbesc filozofie. Atrioții, virtuoși, ptituri de așezăminte, Unde spume desfrul în mișcări și în cuvinte, Cu evlavie de vulpe ca în șed pe locuri, Și aplaudă frenetic schimbe, cântece și jocuri, Și apoi în sfatul țării? Se adună să se admire, bulgăroi cu ceafa groasă, grecotei cu nasubțire, Toate mutrele acestea sunt pretinse de roman, Toată greco bulgarimea e nepoata lui Trean. Spuma asta-nveninată, Astă plebe, ăst cu noi, Să ajungă a fi stăpână și pe țară și pe noi, Tot ce în țările vecine zmintit și stârpitură, Tot ce însemnat cu pata putrejunii de natură, Tot ce perfid, și Lacom, tot fanarul, toți iloții, toți se scurse aici și formează patrioții, încât fomfi și flecari, găgăuții și gușații, bălbâiti cu gura strâmbă, sunt stăpânii, ăstei nații Voi sunteți urmașii romii, niște răi și niște fameni, E rușine omenirii să vă zică voi, oameni și această ciumă în lume și aceste creaturi, nici rușine n-au să iei în zmintitele lor guri gloria neamului nostru spre a o face de ocară, îndrăznesc ca să rostească până și numele tău, țară, la Paris. În lupanare de cinisme și de lene, cu femeile pierdute și norgiile opșene, acolo v-a spus averea Tinerițele l tinerețele stos! Ce-a scos din voi apusul? când nimic nu e descos! ne a venit apoi dreminte, o sticluță de pomadă. Cu o în ochi, drept armă, beți de promenadă. Beștegiți fără de vreme, dar cu creier de copil, drept știință, având în minte vreun balz de balmabil, iar în schimb cu averea toată, vreun papuc de curtezană, Oh, te admir, progenitură de origine romană. Și acum, priviți cu spaimă fața noastră, șepti grece. Vă mirați cum de minciuna astăzi nu vi se mai trece? Când vedem că toți aceia care vorbe mare aruncă, numai banul îl vânează și câștigul fără muncă, azi când fraza lustruită nu ne poate înșela. Astăzi alții sunt devină domni mei, nu este așa. Prea aba țară tatarama sfârșit această țară, prea făcut neamul nostru de rușină și o cară. Prea v-ați joc de limbă, de străbuni și de obicei, Ca să nu s-arată odată ce sunteți niște mișei. Da, câștigul fără muncă, iată singura pornire, Virtutea e o nerozie, geniul o nefericire. Dar lăsați măcar strămoșii ca să doarmă în colb de cronici. Din trecutul de mărire v-ar privi cel mult ironici. Cum nu vii tu să pești, Doamne, ca punând mâna pe ei, să-i în două cete zmintiți și în mișei și în două temniți large, cu de -asila să se aduni, să dai foc la pușcărie și la casa de nebun?